Ангелът отговори 5 юни 1921 година, София От сборника с неделни беседи Сила и живот, том пети Ангелът отговори и рече на жените Не бойте се вие, защото зная, че Исуса разпята го търсите. От Матея 28.5. съзнателния или разумния живот всяка форма предизвиква съответна идея. Когато говорим за ангел, в нашия ум се ражда идея, съответна на дадената форма. Когато се говори за човека като форма, и тя създава съответна идея значи всички форми на физическия свят предизвикват съответни идеи в умствения свят, които точно отговарят на формите. Обаче на физическия свят не е така. В една красива форма може да се налее отрова. Може да се налее и нектар. Тоест, формата не отговаря всякога на съдържанието. В божествения свят е обратно. Съдържанието влято във формата Отговаря всякога на нейния смисъл. С други думи казано, в Божествения свят между формата, съдържанието и смисъла, всякога има тесни връзки. Те се предизвикват едно от друго по закона на асоциацията. Следователно, когато се говори за разумен живот, подразбираме прилагане на законите. Те се спазват само при абсолютна чистота. Какво представлява чистотата? Среда, в която формите се движат с най-малка съпротива. Колкото съпротивата е по-голяма, толкова и отклонението е по-голямо. Това определя и отношението между действието и противодействието. Затова именно нашите идеи и разбирания за живота са различни. Това е велик закон, върху който ще почива възпитанието на бъдещото поколение. Никаква религия и наука, никакъв обществен строй, никакво възпитание, никаква култура не могат да се поставят на здрава основа, без вътрешно разбиране на законите на живота. И тъй, фактът, това е формата на нещата, законът, това е съдържанието, а принципът е смисълът. Значи между фактите, Законите и принципите съществува връзка. Обаче на Земята между фактите и законите няма връзка. Например, съдята може да осъди един праведен човек въпреки всички доказателства за неговата невинност. По буквата на закона, т.е. от формална страна, съдята го намира за виновен. Затова се казва, че на Земята съществуват факти и форми, но законност. Не съществува. Мнозина живеят по закон, само когато той е в тяхна полза. Щом законът не е в тяхна полза, те не го спазват. За богатия законът кога е потребен? Когато се отнася до запазване на неговите пари? За сиромаха този закон не е нужен. Това са две различни разбирания. За богатия смисълът на живота е в богатството. А всъщност богатството е само резултат на дейността на човека в миналото. Богатството на един народ показва неговата култура. Най-голямото богатство на човека се крие в неговия мозък, т.е. в неговата мисъл. Като изгуби това богатство, човек казва. И без него може. Не може без него. Богатството на мисълта е необходимо. То не се заключава в звонковите монети но в събирането на силите, които създават формите и законите. На земята човешката форма се предпочита пред всички останали форми, защото съдържа най-много сили и възможности за добър и разумен живот. И ако парите станат причина за разрушаване и разстройство на мозъка, каква полза от това богатство? Ако богатството ви представлява пукната стомна или пробито буре, каква полза ще имате от тях? Каквото налеете в пукнатата стомна или в пробитото буре, непременно ще изтече навън. Ние не се нуждаем от пукнати стомни и пробити бурета. Колкото и да са ценните, предпочитам здравото глинено гърне пред красивата и пукната стомна. Сега да се върнем към въпроса за формите. В Божествения свят всяка форма е емблема на известно съдържание, на известен смисъл. Всяка форма подразбира определен живот. Ето защо. Каквато форма си създадете на земята, с нея ще влезете и в другия свят. По тая форма ще четат как сте живели на земята, не само в един живот, но във всички минали животи. По формата, която сте изработили на земята... Ще проникнат във всички гънки на душата ви и с най-големи подробности ще опишат историята на вашия дълъг живот през вечността. Целият ви живот ще бъде изложен като надван. Затова е казано в писанието, че няма нищо скрито покрито под небето. Ангелът отговори на жените. Не бойте се. Жените са най-страхливите същества на земята. По-страхливи от тях няма.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 Че условията на живота са тежки, подразбирам, че много затвори има на земята, много стражари ви преследват, храната не е добра, паразити ви нападат и така нататък. Тежък е наистина животът в затвора. Често в този затвор слагат на жената скъпи украшения. Пръстени, гривни, купринени дрехи, бул, букет от цвете... Всичко това е необходимо, за да я вкарат в затвора. Около нея се движат сватове, кумове, шафери, но щом влезе в затвора, всички сватове, кумове и шафери изчезват, свалят й и тежката врата на затвора се заключва. Вътре остават само двамата затворници, а вън обикаля един стражар да ги пази. Ако това описание не ви харесва, ще ми извините. Аз разглеждам формите на живота, както сега се проявяват, а не бъдещите идеални форми. Аз не се спирам на вашите купнежи. На стремежа ви да излезете вън от затвора на свобода. Зная, че е разпята го търсите. Както виждате, и Христос е бил три дена в затвор. Трябва е да слезе ангел от небето, да отвори вратата на затвор, за да пусне Христа на свобода. И когато дошли жените на гроба, ангелът им казал, — Зная, кого търсите, но той излезе вън, не е вече в затвора. Знаете ли, колко сватове ходиха на небето, за да молят Христа да слезе на земята? Те му казваха, — Знаеш ли, колко те обичаме, ела при нас на земята, ние ще приемем твоето учение, ще живеем братски и с любов помежду си. Христос повярва на думите им и слезе на земята, но щом слезе, туриха го в затвор, учени започнаха да го обикалят, да оспорват учението му. Еврейски равини, книжници и фарисеи започнаха да го питат, откъде е дошъл, каква е целта на живота му. Най-после трябваше да слезе ангел от небето, възлюбеният на Христа, за да го освободи от затвора. Същият ангел слиза и днес от небето. Иска да помогне на уния от вас, които са в затвора. Той няма нищо общо с уния, които са вън от него. Един ден, когато и те влязат там, ангелът ще помогне на тях. Думата «затвор» е отвлечено понятие. Ангелът, тая красива форма, подразбира разумността, която иде да помогне на човечеството. Ангелът не е само външна форма. Той подразбира вътрешно съдържание на известна идея, която обхваща всички хора. Този ангел хопа днес на всички врати и казва – не е тук, което значи – смисълът на живота не е на земята. Това, дето създавате държави, градове, дето правите къщи, всичко е празна работа. Животът не е на земята, т.е. в затвора. Затворът е потребен до тогава, докато затворникът излежи наказанието си. Училището е потребно до тогава, докато ученикът свърши учението си. Църквата е потребна до тогава, докато има богомолци, които отиват да се молят. Мислите ли, че в бъдеще няма да има други форми, други системи, други методи на възпитание? Ще има нови форми, нови системи. Нови методи ще се възприемат. Миналата беседа говорих за двете аритметични действия – събиране и умножение. Сега ще говоря за останалите две – изваждане и деление. Изваждането е обратно действие на събирането. Според математиците, изваждането е действие, при което се дава сумата на две събираеми – умаляемо, и едното събираемо – умалител а се търси другото събираемо, наречено разлика или остатък. Всяка нова култура, всичко ново започва с изваждане. Уния, които прилагат законите на изваждането, трябва да знаят не само простото действие изваждане, но и уния дълбоки вътрешни закони, които трансформират енергията, т.е. превръщат я от състояние на събиране в състояние на изваждане. Във вашия ум стои мисълта, че изваждането е просто действие. Казвате, кой не може да бръкне в кисията си и да извади няколко лева? Кой не може да извади нещо от хамбара си? Наистина, просто действие е изваждането. Но когато дойдем до вътрешното изваждане, въпросът става малко по-сложен. Трябва да знаеш как да изваждаш. Някоя майка изважда детето си преждевременно.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 И на деветата секунда. Деветият час може да бъде сутрин, на обед или вечер. Това зависи от въртенето на земята. Ако този час съвпада с изгрева на слънцето, резултатът на изваждането е един. Ако съвпада с залеза на слънцето, резултатът е друг. Аз не говоря за обикновеното броене на времето, както ние бурим. Природата има друг начин за определене на времето. И тъй, всяко изваждане в природата става на определено време, по определен метод. Който не спазва това време и този метод, носи отговорност за това отклоняване. Всички страдания на хората се дължат на факта, че те не спазват законите, с които природата си служи при изваждането. Ако в ябълката или в крушата влезе черви той плод ще падне по-рано от определеното време. Значи, щом падането на плода стане по-рано, ние казваме, че се е явила някаква причина, която е нарушила божествения ред на нещата. Когато изнасем този факт, нямам предвид да ви заставя да се ровите в миналото си и да търсите своите грешки, но да мислите как да живеете в бъдеще. Миналото е хроникирано вече.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 Само 25 лева. Адвокатът, който защитавал обвиняемия, казал: Господин Съдя, моят повереник е честен човек, той нямал намерение да краде, защото близо до тия 25 лева е имал голяма сума от 25 0 лева. Ако беше крадец, щеше да вземе голямата сума, а не само 25 лева. Когато слушал адвоката, Овиняемият започнал да плаче. Садята помислил, че е плача от разкаяние и го запитал. Защо плачеш? Плача, че не видях тия 25 0 лева. Ако ги бях видял и тях щях да взема. И така ме съдите, поне щях да покажа, че мога да открадна и голяма сума. Не е вярно това, което защитникът ми говори. Казвам, ако бях на мястото на съдята, Щях да оправдая обвиняемия. Той е човек, готов да говори истината. Сегашните хора приличат на този адвокат и всеки казва, аз не правя големи престъпления. Моите престъпления и грешки са малки. Не говориш истината. Който прави малки престъпления, може да прави и големи. Кажи си истината. Аз правя малки престъпления... Защото нямам условия да правя големи. Обвиняемият казал. Съжалявам, че не видях голямата сума от 25 хиляди лева и да я взема. И така ще лежа в затвора, поне да имам на разположение 25 000. Наказанието и за 25, и за 25 хиляди лева е едно и също. Човек трябва да бъде искрен. Някои религиозни казват... Ние не сме като другите хора. Какви сте? По същество аз не виждам никаква разлика между светските и религиозните хора. Религиозният казва. Аз не вземам големи лихви като светските хора. Каква лихва взимаш? Само 10 на 100. Според мен да вземаш 10 на 100 лихва, това е престъпление. В кой божествен кодекс е писано да се взема лихва? Лихварството е закон за земята, а вие казвате, че служите на Бога. Кога? Когато имате интерес от нещо. Щом нямате интерес, сваляте божествения закон на земята и казвате, така е наредил Бог. Питам това наука ли е? Религия ли е? Божественият закон не търпи никаква промяна. Той не позволява да вземаш лихва от брат си. От лихвен процент разбирам онова изобилие, което идва над обикновеното, над определеното. Когато изворът блика и излиза вън от границите си, излишъкът, изобилието, което излиза навън, представлява неговата лихва. Излишъкът не е нужен на човек. И природата работи с лихви, но съвършенно различни от тия, с които си служат хората. Един българин от Провадийско дал на един турчин 8 крини жито на заем. Като изплащал лихвите за житото, след 10 години турчинът имал да дава на българина още 80 крини. За да не изпадате в положението на турчина и на българина, вие трябва да освободите мислите, чувствата и постъпките си от кривата насок, в която се движат, и да дойдете до правото разбиране на живота. Бъдещият живот на вашите деца, на майките и бащите, на учителите и свещениците, ще се основава на правилното разбиране на изваждането. И българското духовенство не иска да изважда правилно. Сега те свикали събор, но и там не изваждат вярно, поради което изопечават божествения закон. Аз зная какъв ще бъде резултатът от техния събор. Ако искат, мога да го предскажа. Те трябва да се научат да изваждат правилно, и то на деветия месец, на деветия ден, на деветия час, на деветата минута и на деветата секунда. Само така ще разберат какъв е остатъкът или разликата при изваждането. Всеки от вас трябва да направи едно изваждане, за да види каква е неговата сила. Казваш, аз съм интелигентен човек. Запитваш ли се какво знаеш? Знаеш ли защо лицето ти е кръгло? Защо носът ти е широк? Защо брадата ти е широка? Защо устните ти са дебели или тънки? Защо ухото ти е малко или голямо? Защо ръцете ти са сухи и така нататък? Знаете ли причините за това? Те се крият далеч някъде във вашето минало. Там се крие историята на вашето развитие. Почертите на вашето лице може да се чете, да се разрешават задачите на ваше живот по геометрически и математически начин. Ако прекарате една права линия над очите си, ще се образува триъгълник, обърнат с върха надолу. Върхът е брадата. По аглите на триъгълника ще познаете дали е остроъгълен или не и може да изчислите по колко градуса е всеки ъгъл на триъгълника. Какво значение има големината на ъглите? Колкото по-остър е ъгълът, толкова и падането е по-силно. Ако ъгълът е тъп, падането е по-слабо. Ако се плъзгате по плоскости с наклон от 45 градуса или 70 градуса, по коя от двете плоскости падането е по-силно? Наклонът на плоскостта определя бързината на движението. Колкото по-остър е ъгълът, с толкова по-голяма бързина действат силите. Ако някой се движи с такава бързина, казват, че той е човек, който никне там, където не го сеят. Такъв човек и на девет кола да го вържеш, пак ще се развърже. Тия сили действат така, че пред тях не може да се постави никаква преграда. Каквото се постави, веднага ще се разгуби. Горко на Оня, който застане на път, където силите действат под оста ръгъл. За да избегне противоречието, на което ще се натъкне, той трябва да превърне движението на тия сили от физическия в умствения свят. Бързината на движението на силите във физическия свят трябва да бъде малка. Затова е казано в писанието «Бъдете будни в гнева си. Ако брадата на мъжа е заострена, той постоянно ще бие жена си. Какво ще стане с нея? Когато видите човек с остра брада, не бързайте да се произнасете за него, че прилича на тоя, за когато говорих. Трябва да се знае точно големината на ъгъла. Първо измервайте, после говорете. Положителната наука работи с точни числа, а не с приблизителни. Ангелът отговори и рече на жените. Какво им рече? че в бъдеще не може да се живее с предположения. Казваш, в бъдеще, ако подобрим положението си и се осигурим, ще живеем според законите на Бога. Това е предположение. Ангелът отговаря. С думите ако и може не се живее в божествения свят. На небето се говори точно аз съм добър или аз съм лош. А това, че можеш да бъдеш добър, не се говори така. Да бъдеш добър или лош, това зависи от теб, а не от външните условия. Всеки индивид, всеки дух, който пожелая да бъде равен на Бога по сила, по разум, по големина, се натъква на злото. Бог като абсолютна величина е един. Не може да има подобен и равен на него. И тъй. Злото се ражда по причина на стремежа на човешкия дух да бъде равен на Бога по големина и по сила. В това отношение човек прилича на оная царица, която поискава от мъжа си да й даде право да царува само три дена. Защо искаш това? Искам да имам и тая опитност, за да видя какво значи да бъдеш цар, да управляваш цяла държава. Най-после царец се съгласил и задоволил желанието ѝ. Когато взела правата и силата в себе си, първата й работа била да издаде заповед да обесят мъже. Ако неподготвен човек вземе царството и властта в ръцете си, за три дена ще унищожи и умъртви най-възвешените си идеи. Няма случай в историята на човечеството, в който държавник или общественик да не се е опетнил, да не е изменил на своите идеали. Защо става така? Защото той е пожелал да стане велик човек. Това е противобожествено. В Божествения свят нещата се ценят по идеята, която е вложена в тях, по съдържанието и смисъла на тази идея, а не по нейната големина. Всяка идея, сама по себе си, колкото и да е велика, не заема голямо място и пространство. За това е казано, Бог на горделивите се противи а на смирените дава благодат. С други думи казано, Бог гледа благосклонно на малките форми, а разрушава уния, които искат да обгърнат света. Това е закон, който може да проверите в всеки дневния си живот. Ако човек пожелая да направи тялото си по-голямо, отколкото е предвидено в божествения план, ще го постигнат големи нещастия и обратно. Ако пожелая да остане по-малък, отколкото е определено, пак го очакват нещастие. Бъди доволен на това, което ти е дадено. Ще бъдеш нито по-голям, нито по-малък. Ако желанията ви се разширят чрезмерно и мислите и чувствата ви се разширят чрезмерно, това преждевременно разширяване ще ви осъкати и направи нещастие. Какво трябва да правим? Ще намерите това желание. Ще го окастрите и ще му кажете. Окастрихте, защото се разшири и зае по-големи размери, отколкото трябва. А с това измъчва своите по-малки братя. Днес всички мъже и жени страдат от чрезмерно големи желания. Каква форма, каква големина и какъв ръст ще дадете на своя добър приятел? Добрият човек не е нищо друго, освен едно рационално число. Неговите размери са точно математически определени. Те не се отклоняват нито с една сто милионна част от милиметъра от ония размери, които Бог е определил. Неговата височина, дължина на лицето, броят на космите на главата и на веждите – всичко е математически точно определено. Нарушили се една от тия мерки, това показва, че желанията на този човек са изопачени. Сега, като говоря за разумния живот, разбирам съразмерността между неговите форми и органи. Тази съразмерност съответства на съдържанието на този живот, а съдържанието му на неговия смисъл. Не мислете, че красивите форми се създават лесно. За това са нужни милиарди години. Материята за красивите форми се взема от звездите и планетите, а за това са нужни милиони години. Като казвам, че звездите имат голямо значение за създаване на красивите форми на Земята, мнозина гледат на това като на проста работа. Те казват, празна работа е това. За тях е празна, за нас – пълна. За нас въздишките на хората са реални неща. Ние ги чуваме от хиляди километри разстояние, а за глухите това са нереални, далечни неща. Това различие се дължи на слуха. Едни хора имат силно развит слух, а други слабо развит или никак не чуват. Ангелът, който слезе на земята, за да помогне на Христа и на цялото човечество, Отвали камъка от гроба и каза на жените, а зная, че Исуса разпята го търсите. По ангел разбирам, висшия човешки ум. Умни и разумни трябва да бъдете, но не както светът разбира. Бъдете мъдри като оня е цар, който живял преди 12 000 години в съседство с царя, който заповядвал на поданиците си при аудиенция да изваждат дясното си око. За този цар ви говорих миналата беседа, а сега ще ви говоря за другия цар, който бил голям мадрец, адепт на тайните науки. Неговият палат бил така направен, че всичките му стаи се движили по магически начин, във всички посоки, напред и назад, наляво и надясно. Той имал особен часовник, с който определял посокът, по която се движили стаите. Това ставало, когато му дохождали гости. Той покамвал госта в една от стаите и следял как се изменя стрелката на часовника. Движението на стрелката определяло посоката на движение на стаята, а самото движение, посоката и характера на мислите, които вълнували госта. Ако мислил да направи някакво добро и благородно дело, в съответна посока се движила и стаята. Това е закон. Идете в природата, за да проверите там Той закон. Стаите на природата се движат според мислите на хората. Например, ако мислят зло на някого, стаите на къщите се движат наляво. Така по часовника на природата Бог определя мислите на хората. Ангелът, който седи на часовника на времето, по движението на часовата стрелка, определя човешките мисли като добри или лоши. Не е безразлично с какви мисли подхранва човек своя ум. Днес и вие сте в тоя палат и стаята, в която сте поставени, се движи, а външният часовник определя направлението на вашите мисли, както и бъдещата ви съдба. Тя зависи от самия човек. Всеки сам по часовника на времето определя своята съдба. Казвате, страшна работа е това. Писанието казва... Страхът от Господа е начало на мъдростта. Ангелът отговори на жените. Този, когато търсите, не е тук. Това значи разумното в живота, което търсите, не е тук. То не е в това, което сега мислите. То не може да ви спаси. Ангелът трябва да ви срещне на пътя и да ви каже. Исуса, когато търсите, не е тук. От този момент започва за вас истинският духовен живот. Без тая среща, колкото и да четете Библията и Евангелието, нищо няма да постигнете. Колкоцина от вас сте готови да се жертвате за този ангел? Колкоцина от вас знаят защо е дошъл Христос на земята? Ще кажете, че Христос дойде да спаси човечеството. Знаете ли какъв е вътрешният смисъл на спасението? Някой паднал във вода и го спасили. Това е външно спасение. Спасение по форма. Спасението е трояко. Спасение по форма, по съдържание и по смисъл. Когато човек се спаси по трите начина, само тогава може да разбере живота. Само тогава може да расте и да се развива правилно. Какво се иска от нас? Да дойдем в хармония с живата природа. Да се нагласим според нейните закони. Аз говоря за живата природа като форма, която нагласява нещата. Вън от нея не зная, кой би могъл да ги нагласи. Щом разберете природата като божествена форма, ще намерите в нея божественото съдържание и от съдържанието ще проникнете в божествения смисъл. В божествената форма няма противоречия, както в физическите форми. Ще ви задам следния въпрос. Защо цветята, които отглеждате в градините си, имат различни краски? Едни са червени, други сини, трети жълти, бели, розови. Според мен всяка краска е етикет, в който е скрито съдържанието на цветето. Като купувате нещо, върху обвивката на предмета поставят етикет за съдържанието на пакета. Същото прави и природата. Краската на цветето е етикет, на който е написано качеството му, неговия происход, история на развитие, защо е слязло на земята, какво трябва да прави и как ще завърши живота си. Всяка краска на цветята има различно съдържание. Червеният цвят говори едно, синият – друго. Те имат противоположно значение. Цветята крият в себе си лечебна сила. Добре е малокръвнията да отглежда червени цветя. Червеният цвят съдържа магнетична сила, която тонизира нервната система на човек. Ако някой е обезверен и обесърчен, да се заеме с отглеждането на сини цветя. Синият цвят ще му предаде излишната си енергия и вярата му незабелязано ще се усили. Учениците на Христа се обърнаха към него с думите. «Учителю, дай ни вяра!» Той им отговори: Ако имахте вяра колкото синаповото зърно, щяхте да местите планини. Мнозина цитират този стих, но колко се запитват какво представлява синаповото зърно. То трябва да се постави при условия да израсте. Само така ще ни покаже какво трябва да правим. Синаповото зърно ще даде излишната си енергия за тонизиране на умствените сили на човек. Не само синапът но всички растения са в сила да тонизират умствения живот на човек, обаче те се използват само от умните хора. Значи красивите цветя и пепероди са създадени за високоинтелигентни хора, защото само те могат да ги използват. Как се отнасят хората с цветята? Където видят цвете, те се спират и започват да късат листата, цветовете му и после ги захвърлят. Майката като види как детето и къса цветовете и листата на дърветата, радва се и казва, — Моето дете се е научило вече да къса цветя и да ги разглежда. Тя не знае, че това дете, което днес къса цвете, след време ще къса главите на хората. Майката трябва да каже на детето си, — Не, мама, това цвете е твое братче, ангелче, дошло на земята, за да ти направи една услуга. Ти трябва да научиш езика му да разговаряш с него. Как ще разговаря с него? Като го разкопава и полива. Когато постъпвате така, децата ви ще се поправят, ще станат добри. Отглеждането на цветя се използва като метод при новото възпитание. Има много методи за възпитание на децата. Но сега няма да ви ги дам. Ще оставя Бог да ви груха. Един ден, когато потърсите Господа, той ще ви каже, елате при мене, за да ви дам нови методи за работа. Много неща зная, но за сега ще ги държа в турбата си. Пари на назаем не давам и под лихва не давам. Колкото и да плачете, не искам да зная. Ако плачете от желание да извършите Божията воля, разбирам, но ако плачете, за да ме оберете... Казвам ви, че не мога да отворя пред вас божествената банка. Ангел Господен слезе, отвали камъка и отвори гроба. Същият ангел слиза всяка сутрин пред светят, когато цъфтят и отваря пъпките им. Някоя жена казва, колко щастлива ще я да бъда, ако бях във времето на Христа, за да видя как слиза ангел Господен, как отваря гроба и Христос възкръсва. Ех, жено, колко години наред ангелът се спира пред цветята и отваря пъпките им? Не си ли видяла това? Зная какво нещо е цъфтенето. Не знаеш. Цъфтенето е процес, който се извършва в нашия ум и в нашето сърце. Това е символ, който трябва да оживее в съзнанието ви. Аз искам да прогледате, а не да ходите с пипане. Казваш, искам да сложа ръката си в раната на Христа, да пипна, да разбера дали е Той. По-лесно е да отворя очите ти, отколкото да пипаш. Във времето на Христа нещата ставаха с пипане, а сега стават с виждане. Ако ви карам да излизате вечер в тъмнината, за да гледате нещата, не съм прав. Но когато зората се явява, престъпление е... Ако не ви кажа да излезете, за да гледате светлината, за да видите това, което досега не сте виждали. Какво ще видите? Великият е божествен свят, който се разкрива пред вашия поглед. Той свят не може да се опише. Трябва да се види. Как ще опишеш красивата мума? Трябва да я видиш. Красивото, пластичното в живота се отличава с нежни финни трептения. Красотата е образ на Бога. Кой донесе красотата на земята? Ангелът, който слезе от небето. Затова именно рисуват ангелите красиви. Питам, срещали ли сте този ангел? Някой са го срещали. Ходили ли сте при гроба? Казал ли ви е ангелът, че Исус не е там? Ако ви е казал, радвам се, значи видели сте ангела. Сега трябва да направите втората стъпка. Къде ще отидете? Идете и кажете на братята му, че Исус не е в гроба. Казахте ли това на братята? Ако не сте казали, идете и кажете на вашите братия, че ангел е слязал от небето, отвалил е камъка на гроба, а Исус не е там. Време ли е да отидем и да кажем? Когато Господ ви казва да отидете, Идете и не мислете повече. Слънцето вече изгрява. Долу всички заблуждения. Не мислете, че това, което е станало с Христа, има само външна форма. Във всяка външна форма се крие известна идея. Достатъчно е да зърнеш красивото, за да възприемеш неговите трептения, които ще създадат в теб хубави мисли и чувства. Само така човек ще си създаде идея за Бога, за Неговата същина. Това значи да бъдеш готов да простиш на всички хора. Да кажеш с Богом на този свят, да се простиш с дисхармонията. След това кажи, не се страхувам от това, което мислят хората и обществото за мен. Готов съм да направя всичко за този свят. От кого зависи този свят? От другия свят. Тази мисъл трябва да проникне в умовете и в сърцата ви, да създаде красиви форми. Казвате за някого, че е добродетелен. Каква е формата на този човек? Какви са отличителните му черти? Добър е той. Това не е достатъчно. Това е приблизително определение. Ние работим с положителност и точност. Ще кажеш, че този човек е добър, защото има такива черти. Такива постъпки, такива мисли и чувства. Не се описват и определят нещата лесно. Казвате, че някой велик учител на миналото проповядвал еди какво си учение. Как са го предали? Едни го предали устно, други го записали, трети го правили на чужди езици. Добре е да четете книгите на този учител, но за да ги разберете, трябва да се върнете назад до времето когато е живял той, да схванете неговото състояние, когато е предавал своите мисли. И Тъй, добре е да читете, какво е говорил учителят, но по-добре е да го слушате, като говори. Добре е да читете книгата на природата, но по-добре е да слушате, какво тя говори. А ако не можете да слушате, добре е да разбирате смисъла на това, което тя е говорила. Тъй, защото ако описваш добрия човек, ще го опишеш точно, с всички подробности на неговата форма и черти. Един беден човек отишъл при един банкер да иска пари назаем и му казал Господине, погледни ми в лицето и кажи колко пари можеш да ми дадеш. Банкерът го изгледал внимателно и казал Давам ти хиляда лева. Значи бедният човек вдъхнал доверие на банкера за 1000 лева. На едно го даваш само 10 лева, на друг даваш само 1 лев. Толкова доверие ти вдъхват. Реално нещо ли е вътрешното доверие. Реално. То почива на известни закони. По интуиция човек познава дали длъжникът ще го излъже или не. Казваш аз познах, че той човек няма да върне парите, но от мен да мине. Казано е в писанието. Няма нищо скрито покрито. Всяко неизпълнено обещание, всяка лоша мисъл и всяко лошо чувство се отпечатват върху лицето на човек. Лицето му постепенно огробява. Обесформя се, докато съвършенно изгуби човешкия си образ. Това става не само с отделния човек, но и с цели общества и народи. Не се опитвайте да разрушите една красива божествена мисъл. И живота да ви коства, застанете на страната на божествената мисъл. Застъпвайте се за божествените идеи. Божествените мисли повдигат и възкресяват човек. Който изгуби или разруши една божествена форма или идея, постепенно деградира докато най-после изгуби всякаква човешка форма. Египтените наричат това състояние трансмигриране, а индусите превъплатяване, т.е. минаване от по-висока в по-низка форма. Който не пази божествените форми, сам спъва развитието си. Затова ангелата слезе на земята, да научи хората как да живеят, как да осмислят формите на нещата. Не е достатъчно да се ожениш и да родиш деца. Важно е да осмислиш и женидбата, и раждането. Женидбата е правилно съчетаване на ума и на сърцето с цел да се изработят красиви форми. За това е казано в писанието. Това, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Това значи дайте условия на божественото да се прояви и развива. Радвай се на красивите форми, без да ги завладяваш. Опиташ ли се да завладееш или обсебиш една красива форма, ти престъпваш Божия закон. С завладяване на формите ти лишаваш хората от тях. Не е позволено да владееш едно благо, което е достояние на всички. Не спълай човек, който с усилие възлиза нагоре. Това не е морал. Видиш ли, че някой се издига? Остави го свободен, не хвърляй кал върху него. Когато каляш ближния си, ти огробяваш, заличаваш уния фидни, деликатни черти, които природата е поставила на твоето лице. Българинът има обичай да точи брадвата си на коритото на чешмата. Който мине край чешмата, наведе се да пие вода, наточи брадвата си на коритото и продължи пътя си. После се чудят, защо толкова скоро се е развалило коритото. Така постъпват хората помежду си. Когато видят, че някой се издигне, веднага казват, дайте брадвата да го опитаме. Един наточи брадвата си, втори, третия наточи, докато най-после кажат, не знаем какво стана, но коритото на този човек се развали. Това не е философия. Никога не точи брадвата си на коритото на чешмата. Най-много може да поиш говедата на коритото, но не и да точиш брадвата си. Днес всички се питат, защо хората се опропастяват. Защото точат брадвите по гърбовете си. Мъжете точат брадвите си по гърбовете на жените, а жените по гърбовете на мъжете. Не се минава много време, гледаш, и жената се е развалила. И мъжът се е развалил. Не е позволено да точиш брадвата си на гърба на мъжа. Не е позволено да точиш брадвата си на гърба на жената. Гръбнак е това. Той е най-нежното място. Там стават най-големите сътресения. По гръбнакът тече магнетична жизнена енергия. Ангелът отговори. Не бойте се! Той ангел иска да ви научи да пазите всичко, което Бог ви е дал. Пазете мозъка, белите дробове и стомаха си. Нямате право да допускате през очите ви да минават користолюбиви мисли и чувства. Достатъчно е да мине една користолюбива мисъл или едно користолюбиво чувство, за да се развалят очите ви и да се изкриви носъд ви. Казвате, да дойде Христос да ни спаси. Той дойде на земята и каза на хората, че трябва да се обичат, а те ме отговориха. Ние имаме любов, опитали сме любовта, познаваме я. И мъжете, и жените казват. Ние сме опитали вече любовта, а Христос дошъл да ни проповядва любов. Аз ви казвам, не развалите красивите форми, които Бог е създал. Използвайте ценното съдържание. Което е вложено в тях Използвайте и силата Вложена в тия форми За ваше добро Както и за доброто на ближния ви Знаете ли какво представляват Мъжът и женат Които ви са дадени Казвате Мъж е това Аз ще дам премия на Оня Който може точно да определи Какво нещо е мъжът И какво е жената по форма Съдържание и смисъл няма по-красиво нещо от формата на мъжа и на жената. Няма по-красиво нещо от формата на цветята. Пеперодите, както и на всички живи същества. Отнемете ли формата на едно живо същество? Нищо няма да остане от него. Достатъчно е да видите една малка форма на цвете или пеперудка, за да се зарадвате. Всяка форма крие велико съдържание в себе си. Когато две жени се срещнат, Нека всяка си каже, в моята сестра е вложено нещо божествено по съдържание и смисъл. Какво всъщност казват те една за друга? Погледнат се накриво и едната казва за другата, аз знае каква е тя. Не гледайте на външната форма. Външната форма е обявление, на което не трябва да обръщате внимание. Спрете се на съдържанието на формата. То е ценно. Ценното е в ума и в сърцето на човек. Вие не можете да се познаете, докато умовете, сърцата и душите ви не дойдат в съприкосновение. Да познаеш човека, това значи да се свържеш с неговия ум, с неговото сърце, с неговата душа и с неговия дух. Дълго време трябва да ражда майката, докато познае своите син и дъщеря. Тя казва, родих дете, но това не е достатъчно. Ти трябва да познаеш детето си, да влезеш в съприкосновение с ума, сърцето, душата и духа му. Това значи да родиш дете. Тогава ще те срещне ангелът и ще ти каже, жено, твоето дете не е в гроба. Ти срещна Христа и позна Божествения свят. И вие срещате този ангел. Казвате, знаем, той е ангел, добър е той. Това са вашите ангели и ангелици. Докато са млади и се обичат, хората се наричат помежду си ангели и ангелици. Докато не са женени, момъкът и момата казват един за друг, че са благородни, добри, но щом се оженят, всякакво благородство изчезва. Между женените няма ангели. Казвате за някого, той е, човек е велик. До кога е велик? Докато го познаеш, щом го познаеш, величето му пада. Казано е в писанието. Това е живот вечен, да познаем тебе, Единаго, истинаго, Бога. Следователно, смисълът на живота се заключава в познаване на душата. Ангелът отговори. Къде е той, ангел? Той стои пред вратата на хората и казва: изучавайте всички форми, изучавайте тяхното съдържание и смисъл. Не говоря за външните форми, които се менят, те са временни. Ако сте ясновидци, ще видите, че под всяка външна форма се приготвя друга, нова и красива форма. От сегашните велица съди за бъдещите. Сегашните велица са преходни. Както е преходно състоянието на бубата, но в тях се виждат бъдещите лица, бъдете внимателни, за да не ги усъкатите. В бъдеще, космите на мостаците и брадата и косите на главата ще се заместят с нови, по-тънки, като най-тънката и е финна коприна. Какво представляват космите? Закони. Когато мъжът иска да бие жена си, Нека хване мустаците си. Така той ще се свърже с тия закони и ще се откаже от желанието си да бие. Сегашните мъже бръснат мустаците си, за да не ги хваща законът. С мустаци или без мустаци, те не могат да избегнат законите. Бръснането не помага. Всяко нещо в природата има предназначение и смисъл. Всеки косън съдържа енергия в себе си. Електричество или магнетизъм? Някой ме питат, защо нося дълга коса? Причината е проста. За здраве. Дългата коса задържа повече електричество и магнетизъм. Когато реже косата си, човек се лишава от тая енергия. Аз не одобрявам постригването на косата. Добре е косата да достига на дължина, поне до долната част на ухото. Останали над тая част ще опиташ лошите последствия на късата коса. За културните хора природата е поставила следното правило: мъжете да носят къси коси, не по-горе от долната част на охото. Жените да носят дълги коси. Може и къси, но не много къси. Косите имат отношение към здравето, а също времено държат топло на главата и врата. Понеже жената е изпреварила мъжа и по-скоро от него е влязла в пролетта, затова е хвърлила брадата си. Щом ме усетила топлината на пролетта, тя намерила за нужно да се освободи от брадата. При сегашните условия мъжът не може без брада и мостаци, както жената не може без коса. В бъдеще и двамата ще имат само коса. Значи и мъжът ще хвърли бърдата и мостаците. Днес обаче е равносилно жената да бъде без коса, както мъжът без мостаци и брада. Сега стремете се чрез своя живот да облагородите мислите и чувствата си, за да възприемате най-финните мисли и чувства на възвишените същества. От човека се иска работа, да облагороди своето грубо естество за да възприема деликатните и финни вибрации на природата. Хората трябва да се разбират. Ето смисълът на живот. За това дойде Христос на земята и възкръсна. Възкресението подразбира влизане в божествения свят, т.е. връзка с Бога. Докато е на земята, човек минава през три фази. Ставане, влизане в физическия свят, оживяване. Влизане в ангелския свят. И възкресение. Влизане в божествения свят. Ангелът отговори. Какво отговори? Човек се нуждае от знание. Не книжно, но знание, което почива на дълбоки преживявания. На жива вяра. На връзка с Бога. Само Бог учи човек. Желая всеки ден Бог да ви казва по една дума. Сега ще ви кажа една тайна. Това, което съм ви говорил до сега е само предговор на онова, което днес ще ви кажа. И тя е следната. За 24 часа Бог говори само веднъж на човешката душа. Кой е този момент, няма да кажа, вие сами ще го намерите. В един кръг от 24 часа не само Бог говори на човек, но всички ангели. Всички възвишени същества. В тия 24 часа на всеки човек е дадено една секунда време, за да си каже думата. Когато Бог говори на хората, повечето от тях спят. Когато ангелите им говорят, те пак спят. А когато нишите духове им говорят, те са будни. Тогава стават лошите работи и престъпления. Важно е да бъдете будни в този момент, когато Господ ви говори. Той ще ви каже само една дума. Най-голямото благо за вас. Не схваните ли тая дума, всичко изгубвате. Ако не сте готови да я възприемете и приложите, ще ви приспят. И тогава Бог ще ви говори един път през сто години. Искате не искате, тогава ще го чуете. Ето защо денят има смисъл за вас. Защото Господ ще ви проговори. Когато изгрява слънцето, трябва да очаквате той велик момент. И когато вършите работата си, пак трябва да очаквате той велик момент. Какво по-велико благо от това да чуеш гласа на Господа? Всички страдания, всички болести и мъчноти ще изчезнат. Няма по-тържествен момент за човека от тоя да чуе гласа на Господа, на великата същина, която не се променя, нито изменя. Бог крепи всичко живо в света. Тих и кротък е гласът на Бога. Така са го чували древните пророци. Така и вие може да го чуете. Казвам, за 365 дена на годината. Вие имате 365 случая да ви проговори Господ и да чуете гласа Му, обаче малцина са имали възможност да използват тия случаи. Имали сте случаи да ви говорят ангели, но не и Господ. Има някой, на който Господ е проговорил, но те са малко. Божественият живот не се заключава в пост, в измъчване на тялото в изопачаване на човешкия ум и сърце, но в абсолютната хармония. Ще ядеш, без да прияждаш. Ще спиш, без да се успиваш. Ще се обличаш, без излишъци Помнете, човек е дошъл на земята да слуша гласа на Господа. На небето никой не може да чуе Божия глас. Ако там можеше да се чуе гласът на Бога, никой не би дошъл на земята. Даже и възвишените същества се стремят към земята с единственото желание да чуят този глас. Те са готови да страдат, да се мъчат, само да чуят Божия глас. Страданията развиват слуха на човек, за да може да възприеме и най-нежните вибрации на Божия глас. Някога и вие сте били на небето, знаели сте много неща. Но всичко сте забравили. Сега пак сте дошли на земята, в земното училище, за да научите изкуството да слушате гласа на Бога. Животът сега започва за вас, но като не знаете това, казвате да отидем на небето. Използвайте сегашния ден. Бог и днес ще ви проговори. Важно е колко от вас ще чуят гласа Му. И колко ще заспят. И тъй, когато се върнете по домовете си, запитайте се, говорил ли вие Господ и как ще познаете гласа му. Някой казва, Господ ми е говорил. Не се заблуждавай. Ако Бог ти е говорил, можеш ли да кажеш, как говори Той? Любовта не може да се опише. Много са нейните прояви. Кажеш ли, че обичаш някого, любовта се скрива. Тя не позволява да я петниш. Ако любиш, нищо не говори за любовта си. Знаете ли, каква красива форма създава чистата, безкорисна любов? Божественият свят е пълен с такива форми. Желая на всички още днес да чуете оная дума, която Бог ще ви каже. Ангелът ще ви срещне на пътя и ще каже. Жени, не бойте се, той не е в гроба. Идете и кажете на братята това, което видяхте. Когато отидете да кажете на братята, ще го срещнете в Галилея, мястото на ума. Ако не отидете в Галилея, а живеете в Иерусалим, вие сте в стомаха на хаджилък. Днес всички хора са хаджи. Самария е в гърдите, в дихателната система на човека. Христос е ходил ту в Иерусалим, ту в Самария, ту в Галилея. В Ярусалим хората се вълнуват и питат, кой е Христос. В Самария се питат, къде да се кланяме, на тази планина ли? А когато отидат в Галилея, в ума, там всички ще видят Христа. Но жина казват, да спечелим малко пари, че да отидем в Иерусалим. Казвам, братко, ти и сега си там. Който е ходил в Иерусалим, казва, отидох с един дявол, върнах се с десет. Докато живееш в стомаха, така ще бъде. Най-важното място в човешкия живот е Галилея. После идва Самария, а най-после Иерусалим. Сега и аз казвам, идете да кажете на братята си, че има една важна секунда през деня, когато Господ говори на човешката душа. Бъдете будни, за да чуете тази дума. След това идете в Галилея и там ще го намерите. Беседа от учителя, държана на 5 юни 1921 година София